Чиїсь вдячні онуки хочуть заробити на славі своїх дідів. І стара підрихтована каска з дірочкою від кулі. Для товарного вигляду хазяїн її пофарбував. Тим часом війна говорить із-під землі. У університетському парку знайшли вже 460 артилерійських снарядів. Біля залізничного вокзалу авіабомбу. Чому ж часто почала знаходити? Гранати, бомби, фоспатрони, протипіхотні міни. То в землі залягло, то над пляжем в корчах зависло, то грибники у лісі надибали. Одна баба виявила у своїй власній призбі Вся земля утикана чимось, що вбиває Уже ж є країни, які можна вивчати по карті мінних полів, сказав я Чоловіча цивілізація, огризнулася дружина На що ж ви більше здатні? Вона тепер завжди так зі мною розмовляє Огризається, щоб огризнутись. Часом не хочеться повертатися додому Сиджу в сусідньому скверику Дихаю пахощами в узку, Спостерігаю дітей у пісочниці Теж матюкаються Бомжі на лавах розпивають пиво Закушують здобичю із сміттєвих баків, кидають грибічі скелети у давно висихлий фонтан. Професорська вдова виводить на дефіле свою Альму. Тут у Альми є подруга Рея. Вони весело перегавкуються і валяють хвостиками. Зовсім як Меджі і Фідель. І записок сумашечого. Смаленого вовка він не бачив. Той Гоголівський сумашедший. У нього собачки листуються і розмовляють. А у нас тут люди гавкають. Вчора обгавкала продавщиця. Обматюкав якийсь шоферюга. У нас тут такі бувають персонажі, хоч намордник їм на фізіономію одягай. Живемо в дуже густому розчині хамства. Скоро випадемо в кристал. Забрів сьогодні на художню виставку. Проект двох французів і одного киянина. Попередній цикл називався «Сплячі принци». Там за натуру правили мертві людські ембріони. Цей теж непоганий. Називається «Ексгібіціон». Предки були нудні, і мистецтво в них було одноманітне. Писали якісь ню, якісь досконалі чоловічі торси. Афродиту, що виходить з морської піни, божественні обличчя Мадон. Роками вимучували якісь шедеври. Чого вартий один той Давид у Флоренції? Той Мойсей, та роденніська муза. То вже все архаїка, мертве мистецтво. Молодь прагне живого. Кому тепер потрібні шляхетні вальси Равеля? Ось приїхала група Крейзі Пеніс. Всі фанати побігли. Виступив популярний співак з прикольним хітом. Убив свого батька. Тіпалися в транці. Оголь борделло. Теж добре. Головне, що побільшало Бордело. Але до чого тут Гоголь? Ще одну свою співчисністю провели ми очима. І мабуть, назавжди. Дружина Гонгадзе виїхала з дітьми до Америки. А мати? нещасна мати. Це вже навіть не антична трагедія. У нього би убили дітей. Але ж не поглумилися з її горя. Боги її перетворили на скелю, з якої ринули сльози. А тут плаче жива реальна людина. А президент, наче й не було нічого, вітає жіноцтво з ним матері. Потім привітає з ним сім'ї. Моя сім'я розвалюється. Дружина вже уникає на мене дивитись. Я її розумію. Вона занапастила свій вік. Вона їй був знайомий, закоханий в неї по вуха. Тепер він консул у європейській країні. Треба ж було мені підвернутися. Була б дружиною консула, а не якогось невдахи. А може, це він і надіслав їй того Валентинку. Я того консула один раз бачив коректний, підтягнутий, і очі зміїні. Мабуть, ця справа у тих очах гіпнотизують, але якщо ми навіть розлучимось, що від цього зміниться? Важче буде сина виховувати, тепер же те ще немає? Як же вона сама? А так все-таки мужчина в домі, кран підкрутити, гвіздок забити. Ведь ти нуль, боля нічого, як сказав би Гоголівський божевільний. Я справді нуль, я зведений до нуля. Я вже в тому нулі, як у багетовій рамушці. Це її мучить і дратує. Треба пожаліти одне одного, а не маяк. Людина для людини закритий світ. Я вже давно не знаю, що таке дотик до жінки. Відчуваю, що вона очужіла, і вже сам її сторонюсь. Нам головне розминутися у власній квартирі. Так більше шансів зберегти баланс, толерантності і уникнути сімейних сцен. То хоч притещі стримувалась, а тепер б'є в мене як блискавка. Я вже геть з попелів. Я мовчу. Мій батько не гримав на мою матір, і я не гримну, хоч би вона дисертацію в мене пожбурила. А вона може. При всій її природній жіночності вона така вибухова, а часом навіть жорстока. Я ж лякаюсь. Щоправда, і вона якось сказала, що при всій моїй екзистенційній мужності, от просто так і сказала, є в мені якась безпорадність, і це її лякає. Так ми й живемо, лякаючи одне одного». Помічаю, я почав швидко говорити, або ступорно мовчати. Це її дратує. Ти що, глухий не чуєш? Жінкам добре, вони можуть заплакати. А я тримаю глуху оборону. Ти як стіна, каже дружина, ти черствий. А що я їй скажу, крім того, що хотів би помовчати? Один психолог писав, що чоловік і жінка – дві різні цивілізації. У випадку моєї дружини це інша галактика. Я знаю, вона привертає увагу об красиву жінку. Опікається погляд. Я теж, між іншим, не черепаха в мішку», як сказала б гоголівська собачка Меджі, і не раз ловив на собі мимолітні жіночі погляди. Та ж фея фуршетів, я ж бачу, як вона дивиться, що не розучився приймати чуттєві імпульси. Я скучив за спалахами жіночих очей. Але піти на ліпу я, мабуть, не зміг би. І не тому, що мав би на совісті. Просто це для мене ситуація без знака якості. Сьогодні ліквідували останній стратегічний бомбардувальник. Фюзеляж розпиляли на три частини. Тепер він безголовий і безхвостий, як і належать бойовій машині позаблокової держави. І готовий до переплавки, слухняна Україна саморозброюється. При тій екзекуції були присутні іноземні спостерігачі, кошти на демонтаж дає на тутешній уряд. Читав, що ті кошти підуть на придбання квартир для льотчиків. Що ж, квартири для льотчиків це добре. Обживуться, обставляться, будуть запускати з балконів паперові літачки. Живемо ж ми, гей! Армія вже стріляє по своїх. Авіація падає на голову. Хлопці уникають призову. Офіцери звільняються. Дезертири бігають по лісах. А президент скрушно хитає головою. Констатує кризу української армії. Бідкається, що вона вже стала небезпечною для власного народу. Холера ясна, як кажуть поляки. То він головнокомандувач цієї армії? Чи хто? Та коли донецька футбольна команда програла австрійцям, то її тренер подав у відставку хоч був у них ще зовсім недовго. Але це було справою честі, він узяв провину на себе. А тут скандал за скандалом, ганьба за ганьбою, а президент усе щось балакає, навіть заявляє, що йдеться про чес і гідність і президента, і України. На жаль, у нашому випадку це різні речі – честь президента і честь України. 18 травня. У Кримських татар день скорботи. 57-а річниця депортації. Російськомовне населення Криму висловило їм співчуття і солідарність, вийшло з ними на демонстрацію, поклало квіти до пам'ятника їхньому двічі герою Родянського Союзу, льотчику Султану Ахмед Хану. А чому би й не вийти? Австралійці ж виходили з аборигенами, просили у них пробачення за всі кривди і утиски від новонаселенців. О, солодкий туман утопії! Ніхто їх не пожалів, ніхто з ними не вийшов, хіба що битися за право торгувати на їхніх святинях. А хтось іще оскверни пам'ятник Ісмаїлу Гагринському, їхньому просвітителю, що свого часу був нагороджений бухарським золотим орденом до зірки, перським Лева та Сонця, і навіть медаллю Санкт-Петербурзького імператорського технічного товариства.